Typ sju. Ja, nej. Nej, jag vet inte. Jag har ingen klocka på mig. Sen när har du börjat bry dig ja, om vad klockan är. Halv, är? halv, jävlar, halv åtta. Halv åtta se. Tiden går när man har ja, roligt. Fan, jag måste hem också. ja, ja men vi måste Jag har en massa disk. Ja. Och det är ett illansproblem då, eller? Ja, när man inte har någon diskmaskin så är det ett illansproblem. Kan det vara så att du har blivit bekväm? Nej. Kan det vara så att Malin har blivit bekväm? Nej, jag är bara låt. Ja, det tror jag att någon är härlig, i alla fall. Ja. Det här kaffet smakar fan inte bra. Jag alltså, säger ju det, det smakar piss. Komma till Dingle va? Där vi skjuter björn och jag är järv och dricker kaffe som är direkt ur. Som vi kokar i skotervärmaren ja, det gör vi. Du är fortfarande i Bohuslen. <skratt> kör figgan. Nej, inte för att Ingläns ligger i närheten av Ja, men det, det hör inte till. Det, det är närmare Värmland nu. Det här har inget med podden att göra. Ja, men det är som Heliga Värmland. Ja, okej. Okay. Värmland, nu, jag nu, älskar ja. dig. Jag Vet du vad, Malin? Nu, nu börjar vi, tycker jag, jag, jag för dagen. Dig, yeah, yeah. Så jag säger, som jag brukar säga, klapp, klapp och klapp. Avsnitt två blir det då i rannordningen om vi ska gå på det vi har gjort innan. Och döpa det första till avsnitt noll. Ja, det blev en så. Och idag är det ju väldigt annorlunda för vi har inget manus. Nej, och det, men det är lite det som jag tycker är det roliga också med att göra på det. Att man inte alltid behöver ha liksom uppstrykt. Nu är det så här freestyle. Ja. det kanske blir ännu bättre. Vi kanske gör ja. succé med det här avsnittet istället. Men vi har ju i alla fall ett tema att prata om idag. Ja! Och... Vi ska ju prata om en man som har gjort väldigt mycket för litteraturen. Han har gjort enorma grejer för böckerna. Och på så vis även gjort saker för film och tv. Kan ni gissa vem det är? De som har sett vår titel på avsnittet kan ju ha en liten aning om vad vi pratar om. Men jag ska göra en liten trumvirvel så ska du få berätta vad det vi ska prata om idag. Här kommer den! Steven! Walking? King! Stephen det? King. Det? <laughs> det, räckte, det räckte inte för att säga det en gång. Hon var tvungen att göra det var liten snabbare och bara resumera ifall någon, någon missade det. Liksom. Ja, men alltså, alla hör inte vad jag säger. Nej, det, Så det... Det är lite det som är skärmen tror jag, med hela den här, här podcast äventyret. Mm. Hur som har Stephen King. Yes. Och eh, han brukar ju faktiskt kallas för eh, skräckens kung i eh, boksammanhang. Av den en enkla anledningen att han har skrivit en jävla massa skräckböcker. Ja, oh, noveller och böcker. Han har, skrivit, han har skrivit så mycket och ligger bakom så många historier. Alltså. Eller noveller och nej det är inte samma sak. Som sagt, ja, som sagt, personen i fråga har skrivit och gjort väldigt mycket. Och han är en av de författare som får nästan till all sin, sitt material publicerat på i annat media. I film och tv-sammanhang mm. har det gått hett till när det gäller Stephen King. Från första början egentligen. Det, det gick ju inte alls många år efter att han hade skrivit klart Carrie som... Som Cissi Spasek gjorde sin rolldebut som Carrie White. Fruktansvärt bra film och bok. Mm. Men idag så ska vi ju som sagt inte prata om böckerna som Stephen King har skrivit. Utan vi ska prata om mannen, myten, legenden Stephen King och hans verk som blivit film och tv. För det är ju det vi gör här i den här podcasten. Yes. Så lite allmänt Malin. Vad var ditt eh, första möte med Stephen King? Kommer du ihåg det? Mitt första möte med Stephen King, alltså allra första, det var när jag var jätteliten tror jag. Mm. Alltså det är ju det att vi har ju blivit präglade av vår mor då för att hon har ju alla jädra böcker som han har gett ut. Och mitt första möte var nog när jag var jätteliten och fick se bokomslaget på... Um, den förskräckliga apan hette boken. ja ja. Och så läste jag lite i den då. Alltså jag var ju väldigt knackig på att läsa också. För jag var så pass liten. Mm, mm. Men det var mitt första möte. Och sen så började man väl kolla på film och sånt. Och då var det ju... Jag vet inte vilken var den första jag såg. Men jag tror att den första jag någonsin såg med Stephen King. Det var Rose Red. Mm, och det var ingen kort visit direkt. Nej, jag vågade såklart... Jag, jag vågade se tills I'm Your Dream Girl-scenen. Mm, Om det är någon har... som har sett Rose Red så vet ni vilken jag menar när hon kryper upp bakom Emery. Och, Malin, Malin, Malin, ja. Malin, Malin, Malin, Spoiler, spoiler, spoiler. Ja, okay, ja. Ja. Ja. Hur som har Jättebra att du... Du, jag märkte att direkt när vi börjar prata om en film som vi båda gillar, eller som du gillar, så går det verkligen in. Du, jag kan säga så här: spoiler i förväg, Malin. bara Ja, men du vet när det här händer. Ja, Malin, vi har sett samma film. Jag vet vad som händer. Ja, men du vet när det här händer. Ja, men du erkänner till det. Jag vill bara har sitt ord igenom. Ja. det här vet jag. Det här är liksom min kunskap. Det här är min input på filmen. Ja, oh, Gud. Hur som helst. Skit bra. Mm. Eh, som sagt. Stephen King blev tidigt väldigt vidakänd både med sina böcker och med adaptionerna av filmerna. Och vi har ju sett hur många som helst, det finns ju en rad massa Stephen King-filmer. Det är ju hur många som helst egentligen. Första kontakten jag hade med Stephen King, det var precis som du Malin, jag, jag hittade någon bok som mamma hade läst klart. Som låg, låg i någon så här av, avlägsen del av bokhyllan och plockade upp den. Och då var det någon vit clown på omslaget. Uff. Och så läste jag bara nej, tre, nej. Stora, tre stora bokstäver. Nej, nej, nej, D -E -T. Nej. D-E-T. Det. Nej. Och jag började fundera direkt på, vad är det? nej Och jag började forska vidare i det här. Och kom fram till att det fanns faktiskt en film om det här som gjordes 1990 om jag inte minns helt fel en miniserie i två delar så att självklart så var jag ju så pass nyfiken vid den åldern, jag är väl fortfarande på sätt och vis, så att jag tog och kollade efter och kollade upp och försökte hitta den här filmen eller tv-serien och hittade den och om inte jag minns helt fel Magnus så såg vi den tillsammans Nej, det gjorde vi inte gjorde vi inte det? Nej, vi har det gjort vi det någon gång i alla fall. Någon gång har vi gjort det, men då pausade du varje gång innan Pennywise där så clown skulle komma och berätta vad som exakt hände. Just det. För att vi kanske ska tillägga att Malin har en ganska jobbig, jobbig relation med just Tim Currys Pennywise. Du kan väl berätta ja, lite om det? Jag har en jobbig relation när det gäller clowner överhuvudtaget. Jag har en sån stor och massiv alltså sån stor fobi. Mm. För clowner, jag kan inte gå in på McDonald's om Rona McDonald's McDonald står på väggen. Eller alltså no, någon bild av en clown, det funkar inte. Malin, ge vill ha lite pommes frites? Nej, <laughs> det var, var så den gången vi var på sjukhuset och det kom en gäng med clowner. Oh, Herregud. <laughs> Nej, men det var så hemskt för att de ropade ju efter dig. Förlåt för att de såg att Malin började grina. Ja, det var inte. Ja, det här var ändå ett år sedan. Ja, ja precis. Ja. Så att, eh... Men mm. i alla fall, jag, den filmen, jag kommer ihåg det att jag aldrig varit bekväm med clowner men jag har liksom aldrig haft ett sådant jättestort problem med dem. Men jag tyckte inte om dem när de var på cirkus, när man var liten och sånt. Nej. Så det tyckte jag inte var så bekvämt. Men jag aldrig har aldrig varit sådär att jag vill aldrig se en clown. Jag har aldrig varit superrädd. Nej. Men då när du satt upp på ditt rum och så ropade du upp mig, Hur gammal kan jag ha varit? 8 ja, Ja, något sånt, säkert. Ja, åtta, du måste åtta, 9, tio, elva. Ja, elva var mm. du väl. Ja. Och kommer upp och bara, Malin du måste titta på det här. Och så slår på en bild, helskärm. På en clown med kattögon och huggtänder som skreker. Ja, Sen dess var jag förstörd. Det, det tog mig... Jag, och gott i jävla terapi för att jag inte vågade duscha för att han mm. levde i klakerna. Ja, det, det är ju helt sjukt. Jag klarar inte av den filmen. Jag klarar inte av musiken, jag klarar inte av boken jag klarar inte av någonting med den. Så vill ni skämma Malin riktigt ordentligt så leta upp henne på de sociala medierna och så skickar ni en detbild eller en clown eller någon ljudsignal från den. Ja, och då säger jag som Liam Nilsson säger I will find you and I will kill you ja Du tycker inte du överreagerar lite? Nej, jag överreagerar inte ett skit Lika mycket som du var pissrädd för sabor i taschen Ja, ja men det är en katt ja, I och för sig skaffar jag katt Ja, det exakt, så det är just det Jag har jag, jag, jag faced my demons i alla fall Det har inte du gjort Det kommer jag inte göra heller Hörde du där att det skulle bli en remake på jag, det? Jag hörde detta att de ska göra en ny version jag på den. ligger Ja, på nätterna och tänker på det. Mm, du tänker på Pennywise mjuka fluffiga bollar Ay, på kläderna. Nej. Pennywise mjuka fluffiga bollar. Mm. <laughs> det, det, det blev fel. Det var ju självklart de här. Okej, okay, alla barn, alla, det, vi får sätta en sensor på 18 år på den här podcasten nu. Du, jag, jag skulle Vänt på det istället. Jag skulle bli förvånad att bli någon över 18 som lyssnar på den här den här kiten som vi håller är ah, en bra fråga. Ah, rör inte den där. Micken okay. reagerar ju allt. Okej. Okay. Ja, och då blir, det, då blir det inte bra. Då ja. blir det väldigt oprofessionellt. Ja. Ja. Hur som ja. hävdar, de fluffiga bollarna var ju självklart de här. Ni vet, de här stora pompoms tyg, pom tygbollarna som hänger. Jag måste sluta prata om bollar. Oh. <laughs> de saker som hänger på clownerna är. En <laughs> <laughs> Clowner har kläder. Nu går vi vidare. Jag tänkte höra med dig, Malin. Vad känner du är... Vad sammanfattar en bra Stephen King-film för dig? Har du några favoriter som du skulle vilja delge med? Jag har så många favoriter när det gäller Stephen King. Alltså, alltså böcker och film. Alltså som du har blivit film på. Men jag tror att det är... Alltså han kan ju byta genrer så jag enkelt. Det kan gå mm. från skräck till ett jättedrama eller som typ Stand by me. Mm. Ja, men han är ju en, en sån fruktansvärt skicklig ah. karaktärsskrivare eh, alltså författare han skriver så bra sina karaktärer. Jo jag tycker också det men liksom säger drama drama genren av honom mm. så är det ju Stand by me. Mm. Eh, och sen så är det den gröna milen. Fantastiskt bra. Och nyckelte mm. det, det håller du med, med om. Ja, ja jag, där. Helt, jag är helt med dig. Uh, Och sen skrckchanger. Alltså det är ju blandat mellan skräck och drama. Det är ju Carry. Ja. Men den har du haft en mjuk spot för sen, sen du såg den första gången. Ja. Och sen. Uh, ja, Needful Things, mm. uh, Köplust. köplust. Den det. är ju. Uh, det fasen nog en av mina absoluta favoriter. Och det är ändå en film som- ganska många har förbesett- eller som liksom inte, inte lagt märke till. Liksom. Eh, som jag märkte- när man pratar Stephen King så pratas det- liksom Den gröna milen, det pratas The Shining- det ja. pratas eh, Carrie- eh, det pratas Kujo- emellanåt ja. också, det pratas det. Ja, mycket om. Men köplust. Eh, och jag kan tycka ibland- Stand by me också kommer lite i liksom skuggan av nyckeln ja. till frihet och gröna milen. Enbart för att de två filmerna alltså alla tre filmer sp spelar mycket på känslor eh, på ett eller annat sätt. Två av dem är i fängelsemiljö och ett av dem är i ett ungdoms alltså om man ska kalla det så här alltså att växa upp och vara ung. Ja. Och det kan ju uppfattas som ett fängelse ibland också att man är fast och man vet inte riktigt vad man vill göra eller vad man ska ta vägen och hela den biten. Så att Stephen King, Det jag tycker Stephen King gör så fruktansvärt bra och det visar han ju också i det att han skriver barn så jävla bra. Han skriver barn som barn ska vara. Liksom. Det är inte något eh, fattigt och eh, hej kommer och hjälp oss. Liksom. Utan det är, det är individer som kan stå på egna ben och ja. som faktiskt gör skillnad. Och det uppskattar jag verkligen med Stephen King. Sen tycker jag också om jag får flicka in här på nyckeln till Frihet och gröna som för övrigt är två filmer som är på min topplista över världens bästa filmer. Jag ser dem, bägge två, minst en gång om året. Eh, men någon som verkligen ska ha kred, som inte heller fått tillräckligt mycket kredd är regissören till dem. För det är samma man som har ja. gjort båda två. Frank Darabont heter han. Och han har gjort, det var ju även han som en gång i tiden eh, pitchade och fick The Walking Dead-tv-serien att ta fart. Eh, på, på allvar. Liksom. Han pratade med Robert Kirkman där och sa det: Pang. Liksom. Eh, men i alla fall, Frank Darabont en av världens bästa regissörer i mm. mitt tycke. Och han, han, är lite som, han är lite osynlig när det kommer till regissörer i den bemärkelsen. För att han har ju liksom gjort två av världens bästa filmer. Och när jag pratar om Frank Darabont så är det många som höjer på ögonbrynet och frågar: Vem är det? Ja. Och det är fact up. Det, det borde inte finnas. liksom Nej, men just alltså det är också det för att när man, när man ser en film liksom så här, typ som också de här filmerna, alltså typ som de här stora filmerna, Gröna milen och diet och alltså djurtkyrkogården och sånt det, det man tittar på, man tittar ju faktiskt inte vilka som har regisserat dem utan det man ser liksom Based on a novel från Stephen King och mm. då ser man bara Ja, det är en Stephen King-film! Mm. Utan det är aldrig liksom så här, typ som han som du beskrev där mm. att det är han som har regisserat och faktiskt Gjort, gjort filmen, filmen utan det är åh, det är från en Stephen King-bok eller novell mm. och det är åh, wow, Stephen King-filmer liksom. Mm. Så att egentligen, alltså ja, mm. man, man uppmanar alltså man tänker inte på regissörerna utan, eller de som ja. har varit med producenterna och allt det här, utan man man tänker bara, åh, Stephen King! Mm. Ja, men så är det ju. Och så är det ju absolut också när det gäller alla filmer egentligen. Gå till exempel, ta exemplet att gå in på en biograf och se en poster som ser ser lite såhär halvdant tråkigt ut, lite mediokert eh, synsätt liksom att man går in och tänker bara ah, ska jag se den där, det verkar inte så kul och så tittar man upp och så högst upp i stora bokstäver så står det Johnny Depp mm, och då, går då man ju, ser man ja. ju filmen enbart och det är ju så här att namn säljer mm. har, du med, har du en film där du har en jättestor skådespelare i så kommer den sälja ett x antal biljetter ja. för att fanskaran till den skådespelaren vill se filmen sen, sen spelar det ingen roll ifall det här är en bra film eller inte, utan folk betalar ju för att mm. se ifall det är bra, liksom. ja. Så är det ju. Och, men en, en liten film med okända skådespelare har ju det problemet då, att då kanske inte folk ser på den, Nej. om man inte vet. Och det är ju det här med Frank Darabont, att han har gjort så fruktansvärt mycket bra, eh, bra saker, liksom. Och han kommer i skymnen skym undan för att han gör Stephen King-filmer. Mm. Och det är Stephen Kings namn som säljer. Det är ju bara det, Mm. Så att just på den punkten så är det ju det jag ville adressera där. Att kolla upp mannen och kolla upp vad han har gjort, hur han ser ut och allt det här. Liksom, för att han förtjänar mer cred än vad ja. han får. Liksom. Fast i grund och botten så är det ju egentligen... Det är ju Stephen King. King som har ja. hittat på. Det är ju hans kött och blod liksom. ja. Sen så brukar ju Stephen King, som jag har förstått det, att han brukar vara med på inspelningen. Han brukar väldigt ofta vara med i filmerna också. Typ som pizzabudet i Rose red och vad är mer? Fan, det är ju något mer. Ja, men uh, han är jättemycket. Han är, han, är, han är ju lite som Hitchcock var. Ja, Hitchcock han är fanns ju, fanns ju också som statist eller sån här stand-in. Uh. Så han ville, ville att publiken skulle, skulle titta på filmen och försöka hitta honom mm. i varje film. För att han var någonstans i filmerna. Och precis så är ju, i de flesta fallen Stephen King också. Uh, Sen ska man också tillägga att Stephen King också har regisserat en av sina filmer. Maximum More ja. Tyvärr så var det inte den sådär Nej. <laughs> jätt... Han kanske ska uh... hålla sig till pennan. Ja, men alltså jag tycker bara konceptet över hela filmen och boken. Det... Ja, då Att, maskin, alltså att maskinerna de... tar... Tar över och går amok. Ja, och så är det klart, till och med där skulle det vara något klamliknande som var... Självklart. Ett av mina favoritmonster genom tiderna och då snackar vi all around är Yesa. Yes! Och Stephen King har faktiskt gjort en varhulsbok som heter The Cycle of the Werewolf. Den i sin tur blev en film som fick namnet Silver Bullet. Oh, så bra! Med Corey Haim och Gary Busey i rollerna. Och den här filmen var ju en sån film som så vitt jag vet kom direkt till DVD. Fick inte så stor marknadsföring. Det var liksom en smalare, mindre film som... Den bar Stephen Kings namn, men det var inte mycket mer än så. Jag kan idag gå tillbaka och uppskatta alltså liksom hantverket i den filmen. För att visst, den är inte lika spektakulär som Varulven eller... Dog Soldiers eller något sånt här. Liksom, där man verkligen... Eller bara för att tala om den. Liksom, en amerikansk varor i London. Liksom, som har kanske en av världens bästa förvandlingsscener. Men hur som av. Det jag uppskattade med silverbullet var alltså enkelheten. Visst det, det känns konstigt att säga enkelhet. Men alltså enkelheten mm. i sin historia. Liksom, vi, har, vi har en, en handling liksom, som utspelar sig även här. Med barn. Ja som eh, har ett annat perspektiv än vuxna. De ser saker, de tror på saker som vuxna inte ser och tror på. Eh, och det är genom dem då. Det är inte, inte genom eh, marinen eller eh, armén eller någonting som eh, varor tas eh, down. Liksom, utan det är med ungas, ungas ja. fantasi och ungas eh, envishet helt enkelt. Så att silverbullet, är inget mästerverk i några men liksom. Men jag tycker, även, men jag tycker ändå att liksom känslan i filmen alltså den sprudar 80-tal. Den sprudar 80-tal från från Zettikåren till till skådespelarna Gary Busey, han är så här konstigt bra som Fabro liksom lite halvalkoholiserad Fabro. Nej men jag gillar den. och visst varumseffekterna är väl kanske stundvis lite svackande, men jag tycker de gör det smart genom att göra lite hitchcock inte visa för mycket allt, utan spela lite på känslan av en att en hand kan man ja. se, långa klor spela bänder. lite på känslan av att något faktiskt finns där liksom. ah. nej men jag kan ju komma ihåg så jag är ju också sån här varumsfreak så att det är helt omakat sjukt jag ska till och med tatuera in en varum som du vet mm. uh, och eh, jag kan tycka också det att jag, det, på den filmen på Silver Bullet- det var faktiskt en scen där som jag blev riktigt skrämd av- som jag fortfarande idag kan tycka är obehaglig- mm -hmm. även om det är en sån här smal film som du säger. Ska jag, ska jag säga till er att det ska vara spoilervarning- eller vill du avslöja vad det är? Ja, ah, nej, de får väl se... Jag kan förklara lite. Det involverar kyrkan. Ja, ah, då vet jag exakt vilken det är. När heter. det är en stor <laughs> samling- och mm. det händer någonting, det, det är en valen. dröm mm. Det är en dröm med det Den scenen, mina damer och herrar, Den var jag rädd för mm. ja, Och sen dess typ. älskar jag varulvar Nej mm. ja, men det, det är lite creepy Och det här liksom att man vet inte vad, Vem som är vem och Nej. vad som är vad Och hela den biten Och det är nog det man uppskattar Eller det jag, det jag uppskattar med varulvsgenren Att ja. eh, du kan göra väldigt mycket med den Ja, mm. det är det Om vi, om vi ska prata sånt som man ska undvika då, för det finns ju faktiskt en hel del skit också kan man väl kanske säga. Ja. Eh, det är inte bara guld och gröna skogar. Eh, <laughs> nej, börja inte Det är som sommar, med guld och gröna skogar. Jag skulle aldrig säga så. Ah, okay. eh, I alla fall, det är inte alltid bra. Eh, det finns undantagen även hos Stephen King, även fast många av hans verk har blivit väldigt bra. Ja, så att Har du någon sån här spontan som du känner att Fy fan, usch bli hundskit Typ mm, Maximum overdrive Maximum overdrive oh, maximum den, den, den gick overdrive. inte hem hos dig helt enkelt N Nej får jag, får jag lägga in en oh. Som jag inte tyckte var så bra Eh, om ni sett The Mangler <laughs> Robert Englund Han må vara bra som Freddy Krueger Fast eh, Där man, man, kan väl säga så här, man kan väl säga så här att eh, Robert Englund var det enda som var bra <laughs> I den filmen och, in, och inte ens var bra Nej för Fan, det vägde fan inte upp Någon jävla stan Så att, eh, han var med i den och alltså, Jag vet inte vad det är med Stephen King Och maskiner jag menar vi har både och Mordoroy. Vi har Christine, uh, Christine. Vi har en jävla mangel. Alltså, uh. vad är det med Stephen King och besatta saker? Alltså besatta maskiner? Som uh, nej, jag, vet jag, jag förstår inte det it. heller. Men jag måste bara få lägga till en enda sak. Kan... Två stycken andra bra smals, smalfilmer ni måste se med Stephen King, som Stephen King har gjort. Det är Tales from the Dark Side och Creepshow. Ja, men det är, det är ju två sådana här riktiga. Ja. Riktiga, tar de inte för seriöst. Nej, de, det är ju jätteroliga grejer. Men mm. Tales from the Dark Side kunde faktiskt vara, den är faktiskt lite obagligare. Ja, Men Creepshow är ju bara helt fantastiskt. Ja. Vi, vi gick ju säkert runt i två dagar och eh, drog citat från de filmerna. I want, yeah, I want my cake! I want my cake! Och har ni sett den så förstår ni den <laughs> referensen vi just drog. Om inte så får ni göra en och se på Creepshow. Den första, Father's Day. He wants his cake! <laughs> För mig så är det, det är ett mörigt val som Ursula skulle ha sagt. I den lilla, lilla sjöjuren, men det är inte Hå, det vi ska ska filmen. Vi måste prata Disney om. någon... Ja, jag hatar lilla sköv. <laughs> du har så mycket hat inom dig. Ja. <laughs> Herregud. Vi måste prata Disney i en annan avsnitt också för övrigt. Men för mig så är det så här. Stephen King för, mig, för min del delas in i skräck och icke-skräck. När vi pratar icke-skräck så är det, nyckeln till frihet. väldigt tätt följt av den gröna milen. Eh, som är två helt fantastiska filmer, alltså. Det är, det är helt sinnessjukt bra. Och det är två som jag ser en gång varje år, helt klart. Det är lika, lika sant som, om, som att eh, solen är rund och jävligt varm. Eh, när det gäller skräckdelen på Stephen King så gillar jag Lida. Jag gillar verkligen Lida. Eh, och för er som inte sett den filmen så är det ju. Den fantastiska Katie Bates som gör en eh, crazy woman, crazy cat lady liknande <laughs> typ. Eh, variant av att eh, ha beundrare helt enkelt som uppskattaren. Se eh, Lida, helt fantastiskt bra film. Eh, spännande, så in i djävulen. Det här har väl varit ganska trevligt. Vi har fått gått igenom en del. Ja, jag kan inte hålla fast vid det du säger. Att den bästa Stephen King-filmen jag vet. För att jag har så många som jag verkligen älskar. Och jag kan inte välja en som... Det var väl kanske därför vi valde att göra just ett helt avsnitt om just Stephen King. För att han är i skräcksgenren en kategori en genre för sig själv. Ja, det är han fan. För att man pratar inte skräck när man pratar Stephen King. Mm. När man pratar genre om man ser på en Stephen King-film. Liksom. Så är det. Djurtkyrkowården Ja, ja du vet, vi, det räcker med att vi sitter där och Den funderar. Så kommer det komma hur många saker som helst. Jag älskar Djurtkyrkowården. Men, eh, vad tycker ni egentligen? Eh, vad har ni för favoritskräckfilm när det gäller Stephen King? Ni kanske hatar hans filmer och älskar hans böcker, eller tvärtom. Eh, man kan göra båda också. Det finns. Det går att ta både vanillas och chokladsås på. Mm. Mm -mm. Så att det gäller att kombinera det goda här i livet. Gud vad djup jag blev där. Ja, Gud, far, ja. Hur som har Malin den här. Har du märkt det? Jag har märkt det. Mitt nya favoritord. Hur som haver. Jag använder det kanske 20 gånger i sekunden typ. Ja, det. Ja. ja men det... Så det behöver. Ja. Jag ska inte säga det mer. Nej. Du vet det ordet jag gillar så mycket. Jag ska inte säga det mer i den här podden nu var det väldigt närmast. Men jag ja, tror <laughs> bara, nej, pausa då. Ja, pausa eh, Nästa vecka, var en, eller näst nästa. Nu ska vi väl ha ett litet upphov kanske. Eh, det beror på ifall jag kommer upp till Dingle eller inte. Men jag ska försöka hälsa på dig. Ja, nu få, har jag ju flyttat till ja, Bunnelandet. Vi kan, vi, kan vi kan ju hoppas att jag får igång bilen och kan åka upp till dig. Och prata lite film i 20 minuter. Men, Utåka traktor och tugga tovack. Medan jag ropar på grisarna. Kom se, kom se grisarna, grisarna, grisarna. Ja, du liknar mer Annie Wilkes för varje sekund som går. Ja, men det är väl ingen fara. Nästa gång, Malin, i sanningen, vad ska vi prata om då? Jo, vi ska prata om det här. Ni ska få en letråd faktiskt, enbart för att vi är så fantastiskt snälla. Och bara så du vet så gjorde jag det med en kaffekopp över munnen. <laughs> det här gjorde jag med en kaffekopp över munnen. Så om ni vet vad det är vi ska snacka om skriv det! Skriv det, hojta till er. Och eh, när ni hör detta så ska vi förhoppningsvis ha fått i ordning på Livet. både iTunes och eh, Twitterkonto jag tänkte göra och lite annat sånt där. Så eh, följ okay. oss där och skriv vad ni tycker om vad som är bra med Stephen King-filmerna. Har ni någon favorit? Har ni någon som ni hatar? Vad vill ni höra mer av i... Eh, vår jakt på sanningen. Aj, som fan. Nu du snappade dig med att få det. Aj. Du är, du är farlig. Du ska vara väldigt lite. Du, jag sa du är farlig. Du var, du är äckligt farlig. Jag vet verkligen. Jag har inte du sett på en video. Ja. Värsbåge. Eh, tack för att ni har lyssnat. Eh, och som vanligt, vänner, kom ihåg att eh, sanningen den finns där ute någonstans. Hejdå! <här> alltså, jag orkar med <här> <här> Jävla <Mongo. här>